Ya Allah, nasihim, subhanallah, radvanin. Assalamu aleykum, nasihim, yemiyim. Seyyid Muhammedin ve Düşürməyən hükməyir Və ya ki biləyə düşürməyən hükməyir Və ki, şübəyəsən, bu namazın şəxlərindən deyil Qarayın bu ədəddir Yəni, bu bu məsələni Namaz kitabına salıq Ki, məsələn, namaz kılınan Şəhliyyətdə ki, ədəb olmaq, olmaq Yəni, məsələn Təsəvvəl 14 ləsə bundan Qara Necə düşürməyə O məsələ və qeydəndir Aydındır, indi, məsələn, hətta kafirlər, məsələn, başqa dinlər, belə şey yoxdur dələ məsələ, indi də aydındır. Onlar indi eləyirlər, nədəmiyyət, nədir, hansı daqşıqa necə göstərməyəcə alır. İslam isə 14 rəsumdan qalın, hətta tüfürməyə gedmir. Harada və necə? Və burada bu səhələdə bunlar namaz kitarına salıb, məsələn, göstərir ki, yəni, ədəbdəndir və adamın hüququmsal mərasimə. Sonra məsələn özündən böyük hörmət deməyib. Özün təbii olaraq plan varsa hörmət Bak, Bəli, nə kiçik olsa hörmət deməyib. Başqa yəni bu bəynama falan belə məsələlərə fikir verə. elmin faydası var. Və burada xarəxanlar doğru necə məsəddə əgər biri çıxırsə necə onu yəni aradan qaldırmaq lazımdır. Və burada xarəxanlar ən əsrəli vayətində deyir ki, bəs bir gün Peygamber salırlarsınlar, Qibləyə tərəf döndü və səhq hivar idi. Və özü Qibləyət baxanda gördü ki, kimsa tüflüb dibaraq? Aydın o qibli Və qaftı və sildi. Aydın o qarət sildi. Və səhəriq, əyək namaz kılan vəxti, namaza qaldırsa, yəni qibli əni öz arasında sürməsin. Yəni qibliyə qarətə, adın dəyək, xüsusən namaz kılan yerə xüsusən meçidəyə, yani. xüsusən meçidə olmaz. Həmsəyən bənin mülməsinin əkrafına, təxrüməsinin heyətinə, aydındır. Və burada, əgər çürmək istəsə biri, qibli tərəf əstəbağına çürməsə. Yə solu çürsün, yə də ayağınla çürsün. Təbii, bu meçidən bayaqlar. Bu, çürməyin ədəbidir. Şimdi məsələn, həm sola, bu xavar belə şeylər, bir şey verilmələr, aydınlər, var da bunu bu da dindir. Peygamber sallallar üçün lə, bilginən ki, ən birinci ədəb eləyirdi, ədəb. Ədəb öyrədirdi sahabilərə. Və o vaxta sürməyi lazım öldür. Buna ehtiyac yoxdur. O vaxt daha sonra ehtiyac, başqa şeylər var. Bəlindir? Lakin, Rasul 6-də sunumiyyədən naşibdir. Mm -hmm. Necədən sunumiyyə lazımdır. Onu göstərir ki, yəni, ədəb mühümdir. Hətta bu məsələdir. Baxmaq, məsələ balabırdılar baxma, ki, böyə e ədəb vardır. Və bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, hörmətli yerlərə bəliş yerə eləməzdir. Yəni, hörmətli yerlər, məsələn, qamaq gedən yer isə, cəmatın qabağında və mescidə şək yoxdur. Mescidə tamamən olmazdır. Ət çəmastığın qabağında bax söhbət edəsən, Bu hansı yerdir indi? Ələmdən də. Və burada buxarı. Daha sonra belə stərtinə də rəssol varsınam. götürüb indi özün. Və bu dəfə hansısa şurmayın ki, ayağınızı sanırsınız, sola düşüb bir də Yəni, bir nəşə və də də də də göstərişir dəs, qibliyət həyət, şümmətənimdir və xəxələn məhətlə vəqə və səra, bu məsələyət, qəqnur, yəni, başka məsələləm həməsə, onu göstərişir, yəni Evet, şuran, türmeyin adı, remember ki Türmeyi sola lazımdı, bir de Ayakın altına Ayakın altına yani görsenmesin, görmesin yani. Bu da adabdandır Yani sola, sağa, kalak, göğe, o lazımdır yani bunu gösterir sol ve ayak altı Yani görsen ki insan tüvenliği geri ele çıkışın ki adabdandır Görmesin zaman, afda Ve hemçinin sonra burada gösterir M. Məhəbbət bu çoxalıb gətirib bu varığı göstərir. Əgər sultan görnəcilə hərisdir bu barədə. Və deyir, külməyin kəfəratı. Diqqət çaxın, gördün məktəbdə. Bu kəfəratı nədir? Buxari məktəbə qovada deyir ki, və ki, Peyğəmbər (s.ə.s) onun kəfəratı onu qətnəməkdir. Yəni onu silməkdir. Yəni ki, şurur sə, bax da, ya məşhur ətrafında e, hörmətliyət. Onun köpərləsinə də çətin gəliyor eləmi. Amım sədirik, hələ görmək mümkün deyil. Bəlkə bunu göstərir ki, mən yani, kimin köpəridir. Bəs o görə bu fərzində, bu məsələlə və bəlkə inşallah bula başlanaraq baxın gələ biləcəm vallahi.